Luca 14 Într-o zi de sabat, Isus a intrat în casa unui din și fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Și înaintea lui era un umbolav de dropică. Isus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor, Oare este îngăduită a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau.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 Când poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva pinte cei poftiți de el să fie altul mai cu decât tine. Și cel ce te-a poftit pe tine și pe el să vină și să zică, dă locul tău omule acestuia. Atunci cu roșine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă.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 Unul din cei ce se deau la masă cu el când a auzit aceste vorbe a zis, ferice de acela care vă prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat-o cine mare și a poftit pe mulți. La ceasul cine i-a trimis pe să o să spună ce l-ar poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă ră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis,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 Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin cei se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, s-audă.